Роберт Шеклі. Координати чудес. Читає Сергій Оропчук. Розділ 12. Розумію, сказав Моцлі, коли Кармоді закінчив свою розповідь. Цікава історія, хоч певне ви занадто все драматизуєте. Отже, ви шукаєте планету, що називається Земля. Саме так, сер. Земля протяг Моцлі, почухавши потилицю. Я, здається, пригадую таке місце. Справді, містере Модзлі. Так, ну, безперечно. Маленька зелена планета, а на ній мономорфічна раса гуманоїдів, схожих на вас. Правильно? Абсолютно так, зрадів Кармоді. Так, я пам'ятаю добре, вів далі Мозлі. Річ у тому, що це я збудував землю. Справді, сер. Не геш. Добре пам'ятаю, бо поки будував, то за одним заходом ще й винайшов науку. Мабуть, ця історія вас зацікавить. А вас, Модзлі обернувся до своїх помічників, Може, вона дечому навчить. Ніхто не зазіхав на право Мозлі розповідати свою історію. Отже, Кармоді та інженери-помічники обернулися на уважних слухачів, а Мозлі почав розповідати. Історія сотворіння Землі Я був тоді ще зовсім скромним підрядником. Зводив-то тут-то там якусь планетку, а деколи й перепадала всяка-така карликова зірка. Замовлень не густо, замовники, як правило, виридливі, прискіпливі і не поспішали з оплатою. Догодити в ті дні було важко, прискіпувалася до кожної дрібниці. Перероби тут, поміняй там, і чому це вода тече вниз, і тяжіння надто тяжке, і тепло повітря піднімається, а краще б йому опускатися, і таке інше. В ті часи я був просто серний, намагався усе всім пояснити з погляду естетики і здорового глузду. Та врешті на запитання і відповіді у мене почало йти більше часу, ніж на саму роботу. Балаканина та й годі. Треба було якось класти цьому край. А я не знав, з якого кінця підступитися. І ось саме перед проєктом «Земля» мені спало на думку зовсім інакше підійти до стосунків із замовниками. Пригадую, якось я сказав собі. Функція визначає форму. І мені сподобалось, як це звучить. А потім я запитав себе, чому форма повинна визначатись функцією. І сам собі відповів. Бо це непорушний закон природи і одна з основоположних аксіом прикладної науки. Це мені теж сподобалось, хоч якогось глузду втім не було. Та глуз небагато важив. Важило те, що я зробив відкриття. Я підсвідомо наштовхнувся на мистецтво реклами і збуту, розгадав таємницю великих можливостей, тобто вчення про науковий детермінізм. Земля стала пробним каменем, і тому вона запала мені в пам'ять. Прийшов до мене замовляти планету «Старий бородань» із пронизливим поглядом. Ось так починалася ваша планета, Кармаді. Ну, з роботою я впорався швидко, десь днів за шість, і гадав, що справді кінець. Це було звичайне кошторисне будівництво, і я дещо подекуди урізав. Та коли послухати замовникові нарікання, то можна думати, що я обдер його як клипку. Навіщо стільки ураганів? – допитувався він. Це частина вентиляційної системи атмосфери, – відповів я. Чесно кажучи, я тоді трохи заморочився, і систему кругообігу повітря Забув поставити запобіжний клапан. Три четверті поверхні залита водою, скаржився він. А я чітко зазначив у специфікації, що відношення суходолу до води – 4 до 1. Але таке технічно нездійсненне, пояснював я. А я десь подів його недоріковаті специфікації, проекти тих дурнуватих індивідуальних мініпланет у мене не трималися купи. І в такий шматочок суші ви понапихали і пустелі, боліти, джунглів і гір. За те, які краєвиди, нагадав я йому. «Чхав на краєвиди, загримів стариган. Ну там один океан, десяток озер, парочка рік, один або два гірські хребти і досить. Прикрашає місцевість, тішить душі мешканців, а ви понапихали непотребу. На це є причина, – боронився я. Насправді ми не вклалися в кошторис, тому підсунули вживані гори і велику партію річок та океанів як наповнювач, а кілька пустель мені дешево дісталися від ур'ї, міжпланетного лахмітника. Таж не казати йому про це. Причина? зойкнув він. А що я скажу своєму народові? Я збираюся посилити на планеті цілу цивілізацію, а може, навіть дві або три. Це будуть люди, створені за моїм образом і подобою, такі ж причепи, як і я. Що мені їм сказати? Ну, я знав, що їм сказати, але не хотілося кривдити старигана, тому я прикинувся, що обмірковую все як слід. І як не дивно, я справді міркував, і надумав я виверт, як покласти край усім вивертам. Ви, чесно, відкрийте їм наукову істину, порадив я. Скажіть, що з погляду науки все так і має бути. Тобто, не второпав він. Це детермінізм, сказав я, створюючи термін експромтом. Дуже просто, хоч і для втаємничених. Для початку. Функція визначає форму. Тому ваша планета саме така, якою їй належить бути, в силу свого існування взагалі. Далі наука незмінна. Тобто все незмінне не наука. І нарешті все випливає з певних закономірностей. Не всі закони ви можете знати наперед, але будьте певні, що вони існують. Отже, само собою зрозуміло, що ніхто не повинен питати, чому так, а не інакше. Замість цього всі мають питати, а як воно діє? Так, над його запитаннями я добре посушив собі голову, а взагалі стариган був досить кмітливий, хоча зовсім не тямив у техніці. Його стихією була етика, мораль, релігія і всілякі там витребеньки. Тому він, звісна річ, був просто нездатний стати на реалістичні позиції. Він належав до тих типів, що полюбляють абстракції, от і бубонів. То, що є, те й повинно бути. Хм, дуже спокуслива форму і не без відбитку стоїцизму. Я скористаюся деякими з цих поглядів у повчаннях для мого народу. Але скажіть на милість, як можна поєднати недетермінований фаталізм науки з принципом нескутої волі, якою я збираюся наділити свій народ? Так, тут Стариган ледь не загнав мене на слизьке, але я посміхнувся і відкашлявся, щоб дати собі час подумати і сказав: "Відповідь очевидна. Хай там як, це завжди найкраща відповідь". "Може й так", сказав він, "але я щось її не бачу. Дивіться, хіба не скута воля, яку ви надаєте своєму народові, не той самий різновид фаталізму? Можна розглядати і так, але відмінність, а крім того", швиденько перебив я, "з якого це часу нескута воля і фаталізм несумісні?" Вони справді ніби несумісні. «Це тому, що ви не розумієте науки», – сказав я, ляснувши пальцями просто перед його гачкуватим носом. «Бачите, сер, один із найфундаментальніших законів науки полягає в тому, що скрізь присутня випадковість. Гадаю, ви знаєте, що випадковість – математичний еквівалент нескутої волі? Те, що ви кажете, дуже суперечливе». Так воно і є. Суперечливий ще один із фундаментальних законів Всесвіту. Суперечності породжують боротьбу? без якої б у всьому запанувала ентропія. Так що не існувало б ні планети, ні Всесвіту, якби все не перебувало в ніби непримиренних суперечностях. Нібито, близьковично зреагував він. вірно підтвердив я. Суперечливість, яку ми поки що можемо визначити як наявність парних реальних протилежностей, це ще не все. Візьміть, наприклад, якусь окрему одиничну тенденцію. Що станеться, коли ви цю тенденцію доведете до краю? Немає щонайменшого уявлення. Призналося, старе опудало. Для таких дискусій мені бракує підготовки. Тільки й того, що тенденція обернеться на свою протилежність. Невже? Спитав він приголомшено. На тих святильників варто подивитися, коли вони беруться до науки. О, істину так, запевнив я його. У мене й в лабораторії є докази. Правда, демонстрація їх дещо марудна справа. Будь ласка, немає потреби. Зрештою, ми ж уклали заповіт. Те слово він завжди вживав замість слова «контракт». Близьке за значенням, але благозвучніше. Парні протилежності. Розмірковував він. Детермінізм речі стають своєю протилежністю, це боюся надто заплутано. Однак естетично, сказав я. І я ще не докінчив про крайностей. Будь ласка, кажіть, попросив він. Дякую. Отже, маємо ентропію, тобто перебування речей у стані руху навіть без впливу ззовні. Деколи, як у моєму випадку, при наявності зовнішнього впливу. І в такому разі ентропія обертає річ на її протилежність. Якщо одна річ обертається на свою протилежність, то й всі інші речі обертаються на свою протилежність, бо наука визначається послідовністю. Усвідомили? Всі ці протилежності, мов скаженні, перетворюються і стають своїми протилежностями. На вищому структурному рівні це саме відбувається з групами протилежностей. І так усе вище і вище. Поки зрозуміло? Гадаю, так? Чудово. І тут природно постає запитання. Невже це все? Тобто ці протилежності, що обертаються на свої протилежності, спершу так, а потім інак, невже це і весь вертеп? А де ж краса? Немає? Нісер. Ці протилежності, що стрибають туди-сюди, мов дресувані тюлені, є тільки одним аспектом того, що відбувається насправді. Бо? Тут я зробив паузу і заговорив щонайпереконливішим тоном. Бо існує мудрість, яка бачить далі гамору в навколишнього світу. Ця мудрість сер бачить більше, ніж ілюзорні властивості реальних речей. Вона бачить далі, прозирає глибше діяння Всесвіту, спостерігаючи їхню всеосяжну і величну гармонію. Яка може річ бути водночас реальною і до того ж ілюзорною? спитав він, немов ляснувши батогом. Не мені відповідати на такі запитання, сказав я йому. Я лише скромний науковець і бачу тільки те, що бачу, і, відповідно, дію. Та може статися, що у всьому цьому криється якась причина етичного порядку. Старий Ган упав у задуму, і я побачив, як у його душі відбувається боротьба. Безперечно, він, який будь-хто, міг би зразу побачити непослідовність моєї логіки, бо мої міркування були просто нашпиговані тією непослідовністю. Та його, як і всіх головатих, шарували суперечності, і йому кортіло увіпхнути їх у свою систему. Коли я викладав у то здоровий глузд підказував йому. Що речі не можуть бути аж такими крученими, а розум нашіптував, що речі, може, й справді лише здаються складними, і, може, за всім тим ховається простенький загальний принцип. А якщо не загальний принцип, то принаймні тверда непохитна мораль, і головне, я зловив його на гачок, приліпивши слово етичність. Бо той старосвітський телепень був схиблений на етиці, нашпигований етикою, його можна було величати містер етика. А я випадково підкинув йому ідею, що увесь цей клятий Всесвіт – ця суміш постулатів та суперечностей, законів і беззаконня – що інше, як втілення вищих етичних принципів. Либонь це все набагато глибше, ніж я гадав, – сказав він, помовчавши. Я збираюся навчити мій народ лише етики, націлювати його на вищі моральні проблеми, приміром, як і чому повинна жити людина, а не на з чого складається жива матерія. Я хотів, щоб вони зазнали глибин радості, страху, смиренності, надії, розпачу, а не стали мудрагелями, що вивчають зірки і дощові краплини, а потім на підставі своїх відкриттів створюють грандіозні, але нікому не потрібні гіпотези. Я дещо знав про Всесвіт, але вважав ці знання зайвиною. Тепер ви мене підправили. «Що ви?» – сказав я. – «Я не хотів завдавати вам уроки. Просто я вважав своїм обов'язком звернути вашу увагу». Старий усміхнувся. – Цією морокою ви вберегли мене від більших неприємностей. Я міг би створити народ за своїм образом і подобою, та не хочу населяти світ мініатюрними копіями самого себе. Для мене лише важить нескута воля. Мої сотворіння матимуть її во славу свою і на свою голову. Вони отримують цю блискучу і непотрібну тяжку, котру ви називаєте наукою, і обожнюватимуть її. Їх захоплюватимуть суперечності фізики й сонячні протоберанці, вони ганятимуться за пізнанням речей і забудуть про пізнання власного серця. Ви переконали мене, і я вельми вдячний за попередження. Признаюся щиро, якраз цим він допік мене. Якісь нікчем без зв'язків, а поводить себе як джентльмен. Мене поїдало перечуття, що він іще може завдати мені клопоту. І то кількома словами, фразою, що застрягне в мозку отруєною стрілою, і ніяк її не витягнеш звідти. І відверто кажучи, саме це мене трохи непокоїло. Так то, сер, старий блазень, мабуть, читав мої думки, бо сказав. Не переймайтеся. Збудовану для мене планету приймаю без рекламацій. Така, як є, служитиме теж чудово. А щодо вади дефектів, які ви вмонтували в мою планету, я їх приймаю теж, та й не без вдячності. Я за них теж платитиму. Як це, скинувся я. Як це ви заплатите за брак? Не звертаючи на нього уваги, сказав він. І на цьому прощаюся з вами, бо вертаюсь до свого діла і до діянь мого народу. І старий джентльмен подався геть, не промовивши більше ні слова. Ось так. Ти змусило мене замислитися. Я був готовий до запеклих полемік, а старий пішов так, ніби останнє слово залишилося за ним. Я знав, що цим він хотів сказати. Контракт мій скінчився. І квит. І він пішов, не сказавши власне мені ні слова. На його думку, це була своєрідна кара. Але тільки на його. Що мені з отих слів? Звичайно, почути її хотілося. Це цілком природне бажання. І я досить довго шукав з ним зустрічі. Та він уникав мене. Отже, мене вже нічого не обходило. На цій планеті я непогано заробив, і навіть якщо і відхилився від умов контракту, то діло таки завершив. Так у світі влаштовано. Кожен сам відповідає за свої гаразди, і не слід забивати голову тим, що могло б статися. З усього цього я хотів зробити висновок, і ви, хлопці, слухайте мене уважно. Наука має безліч законів, бо так я поклав. Чому власне так? Тому що фізичні закони – велика підмога кмітливому механікові, так само, як плутанина юридичних адвокатові. Правила, доктрини, аксіоми, закони і наукові принципи служать для того, щоб допомогти вам, а не стояти на заваді. Вони мають бути підпорами ваших дій. Майже всі вони більш-менш відповідають істині. І це допомагає. Але завжди пам'ятайте. Закони допомагають домовитися з замовником після зробленого, а не перед цим. Маєте проект, виконуйте, як вам вигідніше. А вже потім, при потребі, Допасовуйте факти до результатів роботи, а не навпаки. Не забувайте, закони науки створені як словесний бар'єр від людей, що задають питання. Та для вас вони не бар'єр. Якщо ви хоч чомусь від мене навчилися, то знаєте, що пояснити нашу роботу не можна ніяк. Ми її просто робимо, деколи добре, а деколи й погано. І ніколи не намагайтеся з'ясувати, чому дещо вдається, а дещо ні. Не запитуйте і не вигадуйте собі, що існує пояснення. Затямили? Обидва помічники енергійно кивнули. В них були просвітлені, мов, у неофітів обличчя. Кармаді Ладен був закластися, що ці поважні молодики закарбували в пам'ять кожне слово будівничого і готові втілювати слова в закон.